З дядьком діловито й щасливо підраховували майбутні бариші, приміряючись до чорного німецького опеля, який поки що належав кумові цекалу. Нарешті дядько відібрав сотень з десять найвгодованіших вихованців і повіз до Києва, не взявши гроша на зворотну дорогу. Був певен, що повернеться з тисячою карбованців у кишені. Проте інститут, який скуповував вушей, уже розформували. Дядько Пішодрала чалапав із столиці. Саме підскочили ціни на хутряні шапки. Дядько Денис викорчував півсаду, натомість викопав басейн і виписав здалеку десяток крихітних водяних пацюченят – нутрій. Нутрії в дядьковім басейні швидко розплодилися, і вода аж кишила ними. Дядько власноруч лупив нутрій, і облуплених відпускав у басейн, аби вони знову обростали шкурою та хутром. Від такої наруги пацюки збунтувалися, таємно прорили нору з городу аж до живця, і одної ночі спливли за водою, лишивши на спогад солом'яникам гнилу баюру посеред городу. Виторгу від шкурок, які встиг налупити дядько, стачило тільки, аби зварити зброньованих плит, їх за абищецю привіз п'яничка-шофер машиноремонтного заводу, постійний боржник тітки Дори, цільнометалеву коробку гаража. Відтоді і сіра буда буваніла край городу моїх родичів, чекаючи на опель що ним усе ще їздив кум. Поки що солом'яники тримали в гаражі кабанів. Отак наша покійна свиня, наша льоха, наша благодушна капловуха паця за невдатного дядькового гендлярства перевелася на ніщо. На десяте літо по тітко-дядьковім весіллі старі солом'яники стали ділитися з молодими солом'яниками – хоч досі жили в повній злагоді, спричинило до того інтуїтивне перечуття кінця світу. Чутки про світову катастрофу або про війну не були дивиною для Солом'янки. Час від часу вони прокочувалися поперед передмістю, наче повів вітру по заростях татарського зілля, лишаючи по собі тривожний шелест язиків, і пусті полиці міських магазинів. За якихось півдня мило, цукор, сіль та крам перебиралися до комор передбачливих солом'янчан, що мали за спиною гіркий досвід воєн і голодух. Цьогорічні сумні прогнози авторитетно підпирала Біблія Дід Євресь довгі зимові вечори рахував роки й дні а баба Одарка згідно ковала сивою головою. Випадало на першу Петрівську неділю. Дядько Денис не йняв віри Біблії, а все ж наносив повнісіньке горище солі. У першу неділю літа ми з матір'ю вибралися в Ірій. Побазарювавши, заїхали до родичів. Був спечний, душний день. На голубі небесній черені яскраво полагкотіло сонце. Тільки на заході похмуро гарчав темномордий звір і злостиво шкріб небо кіхтями. Дід Євразь лежав під традиційною грушею в свіжій полотняній сорочці, в спіднях, і чекав кінця світу, склавши вузлуваті руки на грудях. Баба-одарка, теж вбрана в святешне, ходили на зерці за куркою, бо мали надію, що та знесеться до кінця світової катастрофи. Тітка Дора була на роботі. Вона глибоко поважала фінансовий план, а солом'янських п'яничок перед всілякими всесвітніми пертурбаціями особливо тягло до чарки. Дядько Денис меланхолійно клацав на рахівниці – підраховуючи дебети й кредити водоконтори, готувався до кінця світу, наче до ревізії. Небо тим часом вбиралося в темну, мов би кожух на виворіт, одіж. Уже погримувало над Солом'янкою, і дід Євраз лагідно та вибачливо хрестився до хмари.